Alhamdulillahi Rabbil Alameen Assalamualaikum warahmatullahi wabarak ala nabina Muhammadu ala anihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yumi d-din amma ba'd zahvala pripada uzvišenom Allaho gospodaru svih sviđetov donesimo na Allaho poslanika Muhammadu njegovu učasnu koradi tuj svetlami i t'asahaba zatim odkako je uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala stvorio prvog čovjeka Adama i njegovu suprubu Hawa i na stanju ih u džennetu istvorio šeitana kao iskušenje njima. Traje borba između istine i laži, između upute i zablude. Pa prvo skretanje sa pravog puta dešava se kada je šeitan, Allah ga prokleo, zaveo Adama i njegovu suprugu da ubelu plod sa drbata koji ime zabranio uzvršeni Allah subhanahu wa ta'ala, što je bio sebep da budu izvedeni iz jenneta, iz puštani na dunialuk, Kau što kaže Allah tabarak wa ta'ala, kaleh bitu minha jemi'a, svi izražite iz Nega, iz jenneta na dunialuk. fa ima ya'ti enakum minni hudaa, fa man tabi'a hudaae, fa khaufun alaihim wa hum ya'zanun. Pa kada vam bude uputa od mene dolazila, onaj ko bude slijedio uputu, za njega nema straha niti će tugovati. U drugom ajetu kaže Tabaraka وتعالى: "Fela wa yidl wala yashqa." Onaj ko bude slijedio uputu, takav neće otići u zabludu, niti će biti od onih koji su nesretni. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala od kako je spustio Adam alejhi salam na dunjaluk i njegovu suprugu i dao da Od njih se razmnože mnogi muškarci i žene. Spuštao im je ili slao im je opomene upute Adamu alaihissalam, njegovoj supruzi i njihovom potomstvu. Svakom narodu, svakoj generaciji slao je upućivača, slao je poslanike, vjerovjesnike. Da ih pozovu na pravi put i upozori na ono što je suprotno tome. A to je zabluda i stramputica. Pa im je Allah te barakao ta'ala slavo poslanike i vjerovjesnike i objavljivao im knjige u kojima je uputa i spas i vodida ka Allahovom zadovoljstvu. Ali šeitani su ih odvodili sa tog pravog puta i zavodili da krenu drugim putem mimo onog puta kojeg Allah subhanahu wa ta'ala učinio putem koji vodi ka njemu i njegovom zadovoljstvu. Pa su i šetani odraćali od pravog puta i zavodili i odvodili u zabludu. A poslanici pozivali Allahu ta ta'ala i opominjali svaki poslanik. Od Adama a.s. deset generacija bilo je na čistom tavhidu. Nisu obožavali nikog drugog mimo Allaha šbjahu wa ta'ala. I onda se javlja širk prvi put na Dunjaluku u narodu Nuh a.s. koji je Pozivao svoj narod, nakon što se pojavio širk, da se vrate na pravi put i da ostave obožavanje kipova i idola koje su uzeli za božanstvo mimo Allaha Subhana. I Nuh a.s. je prvi poslanik kojeg je Allah subhanahu wa ta'ala poslao sinovima Ademovim. Nakon što se pojavio širk, I Nuh a.s. ostaje pozivajući svoj narod, felebise fihim elfe senatin illa khamsina ama ostao je među njima pozivajući ih na pravi put hiljadu godina manje, 50. 950 godina pozivao je svoj narod u tawhid. I danju i noću, i javno i tajno, odlazio je na njihove skupove, dolazio je im, opominjao ih, ali oni su odbijali da mu se pokore, odbijali da se pokaju i ostave idolatriju i širk. Kako kaže Allah subhanu wa ta'ala, prenoseći reči Nuh a.s. Kala Rabbi, inni da'autu qavmi lejlan wa nahara, فَلَمْ يَزِدُهُمْ دُعَاءِ إِلَّا فِرَارًا Kaze gospodaru, ja sam pozivao svoj narod i noću i danu, ali moj poziv nije im povećao osim da još više vježe od pravog puta. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعُهُمْ فِي آدَانِهِمْ Kada god sam ih pozivao da im ti oprostiš, to je da se pokaju i zatraže od tebe oprosta, da im tije oprostiš jahhadu asabi ahum fi Algan. Stavljali su svoje prste u uši. da nečuju poziv na pravi put. i oholiili se odbijali pozivnu Hane Selam. Nisto želeli da čuju glas istine, Thmme inni datum njihara. Zatim samihja na pozivom. Thmme inni aentu lehum u asrobtu pasamim jawno obzdanival i tajno ih pozival وقلنا استغفروا ربكم انه كان غفارا i govorio sam zatrazite oprosta od swoga gospodara jer on zaista oprašta grije i ursilisa na alekumi sa nebesa da pada i umdidkum bamwan wbanin i yajal lakum i yajal lakum anhara i daciram i obskrbiće vas sa potomstvom sa dedecom sa sinovima I dalja vam rijeke da teku oko vas i vrtove kojima rađaju plodovi raznoliki. Ma lakum la tarjunallahi Zašto na veličate Allaha onako kako mu dolikuje? Zašto obožavate nekog drugog mimo njega? A oni su uzeli kipove koji su napravili njihovi očevi i djedovi, a to su pobožnjaci koji su bili u njihovom narodu koji su bili pokorni uzvišenom Allahu. Pa kada su preselili, šeitan im je došao i nagovorio ih da naprave kipove u njihovom liku, da im naprave kipove kako bi ih ti kipovi posjećali na njihov ibadet pa da i oni slijede u tome, da se povode za njima. I tako je bilo u prvoj generaciji. Kada bi vidjeli te kipove, oni bi ih posjetili na Laha, na Ahirat. Pa bi se i oni povodili za njima. Ali nakon što je izumrla ta generacija, došla je druga generacija koja nije znala to što su znali ovi i koja je rekla naši očevi nisu napravili ove ekipove osim da ih mi obožavamo. Pa su ih počeli obožavati. Postepeno ih šetan odveo u zabljenu. Postepeno ih šetan odveo u zabljenu. Nakon toga... Allah tabaraka wa ta'ala šali Nuh a.s. da ih poziva. Wa qaluu, la tadarunna alihatakum, wa la tadarunna vadan, wa la suva'an, wa wa ya'uqa, wa nasra. I rekoše kada ih je Nuh pozvao da ostave ta božanstva lažna, nemojte ostavljati vada, niti suva'an, niti yavu'ta, niti ya'uqa, niti nasra. To su imena tih kipova. Imena tih pobožnjaka koji su bili u tom narodu, Pa su im napravili kipove. وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا A mnogi su zaabludu odveli. Pa je tako Nuh a.s. 950 godina pozivao svoj narod. Da ostave širk. Nakon toga Allah šalje druge poslanike. ثُمَّ أَرُسَلْنَا رُسُولَنَا تَتْرًا Zatim smo slali poslanike jednog za drugim. Sve do Ibrahima a.s. Kojeg je Allah poslao da pozove da se vrate u teuhid. Nakon što su obožavali kipove. Da mam što jedan narod napusti obožavanje kipova šetanih zavede da ponovo počne obožavati. I tako se borba između poslanika i njihovih neprijatelja stoljećima i hiljadama godina odvijala svedo sve do Ibrahima alaihissalam. Sve do Ibrahima alaihissalam kojeg je Allah subhanahu wa ta'ala poslao da pozove svoj narod da ostave kipove koje su obožavali mimo Allaha. Pa kako Allah tabarak wa ta'ala spominje u Koranu, on Još dok je bio mladić, polupao je te kipove, pa su ga bacili u vatru, pa ga je Allah subhanahu wa ta'ala spasio iz te vatre i učinio da vatra bude hladna i spasonosna po Ibrahima alihissalam. I onda odlazi u Mekku gdje je ostavio svoju suprugu sa malim djetom Ismailom alihissalam u dolini u kojoj ne rađaju kodovi, prepustio ih u emanet ili na emanet uzvišenom Allahu. I naredio mu kada je stasao Ismail da podignu Ka'abu. Pa je Ibrahim a.s. dovio Allah subhanahu wa ta'ala da sačuva njega i njegovo potomstvo obožavanja kipova. Rabbi džnubni wa baniya na'budan asnam, gospodaru, udali mene i moje sinove, moje potomstvo da обожавамо кипове роби иннехун адлалла касиран мина аннас господаро они су кипови многи люди у завно одвели та ман табиани фаиннаху минни ва ман асани фаиннака гафуру рахим фаман табиани фаиннаху минни олайко буде мене следио таје од мене на мом путу затим исмаил алейхи салам наставља пози свог оца se ljudi nisu udalili u potpunosti od pravog puta kako je vrijeme odmicalo od vremena poslanstva ljudi su bili udaljeni od pravog puta od tavhida. pa je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kako je za biležbima muslimu sahihu od de'ija Allah ibn Himara Radiyallahu koji prenosi da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, prenosi se od Uzvišenog Allaha da je rekao hadis-i kutsi: ja Inni khalaqtu sam stvorio svoje robove na uputi da budu pravovjerni, da im je shirki stran i odbojan. Sve je Allah stvorena to je fitri, urođenim svojstvima koja su podložna prihvatanju istine. U prirodi čovjek je da prihvati istinu. Ududara se sa njegovom prirodom. I da odbija širk. I da osjeća odbojnost prema širku i kufru. Ali su im došli šeitani. Pa su ih odveli I udalili od njihove vjere. Wa harramat alaihim ma hallaltu lahum. Pa su im zabranili i oharamili ono što samim ja dozvolio. Wa amaruhum an yushriku bih malem unzil bihi sultana. I naređivali su im da mi čine širki pripisuju mi druga nekoga ranim, a ja o tome nikakvog dokaza nisam objavio. Wa inna Allahe nadara ila ahlil ardi. Pa je Allah pogledao stanovnike zemlje. Sv sve one koji su bili u to vremen na zemlji. Fa maqatahum, arabehum, muajanahum. Pa je sve zamrzio, subhanahu wa ta'ala. I arabe, arabe. i ne arabe. Sve je zamrzio. Illa baqaja min ahlil kitab. Osim skupine male od ahlu kitabja. Koji nisu skremli sa pravom putu. Osim male skupine oni koji su ostali na pravom putu od ahlu kitabja. Sve je Allah prezirao. Zbog kufra, širka, zablode koje su bili. Zatim kaže, subhanahu wa ta' wa inni ba'athtuka liabtaliyaka wabtaliyabika zatiyamsam tabe poslaa muhammeda alayhi ssalatu wassalam da te iskušam i iskušam sa tob. Kada je Allah pogledao i vidio da na dunyavi nije ostao niko na pravom putu osim male skupine ljudi shalje muhammeda sallallahu alejhi wasallam kaumilo s, s. njega nije ih uništio sve poslao im kaznu koja će ih sve uništiti nego i svoje milosti shalje muhammeda sallallahu alejhi wasallam da ih izvede iz zabluda širka, kufra u svjetlo tamuhida i imana. Da iz izvede iz tmina mnogoboštva na svetlo jednoboštva, monoteizma. Iz tmina nevjerstva u svjetlo imana, vjerovanja i uputi. Pa šali je Muhammeda sallallahu alihi wasallam kako se u drugom hadithu navodi da je pogledao u srca svih robova Pa je vidio da je najbogobojazniji srce, srce Muhammeda sallallahu a.s.m. Pa ga je učinio poslanikom i vjerovjesnikom. I poslao svim ljudima, čitavom čovečanstvom, svim stanovnicima zemlje. I objavio mu Koran i naredio mu da poziva narod i javno i tajno. Alihi salatu wassalam ispunio je narod svog gospodara, dostavio je ono što mu je naredio, pojasnio pravi put, upozorio na zavnudu. 23 godine ostaje na Donjalu, pozivajući svoj narod, sve dok Allah subhanahu wa ta'ala nije upotpunio objavu na oprosnom hadžu. kada je objavio ajet: "An'a'amtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al Dana sam vam usavršio vašu vjeru i upotpunio svoju blagodat prema vama i zadovoljan sam da vam mislam bude vjera. Nakon toga Ali ibn Abi Talib as-salam ostaje nešto više od 80 dana na Junjalku i Allah ga uzima sebi. Allah uzima sebi. Dostavio poslancu svog gospodara. Nakon njega istim putem nastavljaju njegovi plemeniti ashaami, počevši od Ebu Bekra radijallahu anhu, koji ga je naslijedio ummetu kao Khalifa, njegov naslednik, koji je bio najbogobojazniji i najučeniji i najhrabriji u ovom ummetu, nakon poslanika sallallahu alaihi sallam. Nastavlja istom stazom na kojem je bio Rasulullah sallallahu alaihi sallam. Bori se protiv oni koji odbijaju pravi put, koji pozivaju u nevjerstvo, nakon njega, <laughs> nastavljaju Omar radi Allahu anhu ta Usman ta Ali radi anhum Allah bihi wa zada wala asfima njima nakon njega nastavljaju ili nakon nje nastavljaju ashabi o tom tabi'ini i Allah subhanahu wa ta'ala ostavlja u ovom ummetu one koji su naslednici Allahov i poslanika i verovjesnika a to su islamski učenjaci kako kaže alaihissalatu wassalam u poznatom hadithu Abu Dardar -da, radiyallahu anhu koji su zabili za imam Abu Dawud, Tirmidhi i drugi al-ulama'u varathatul anbiya učenjaci su naslednici vjerovjesnika učenjaci su naslednici verovjesnika pa Allah ostavlja da zadaću Poslanika i vjerovjesnika nakon njih nastavljaju islamski učitelji jer je Allah t'baraka ve taala poslanstvom Muhameda sallallahu alayhi wasallam zapečatio poslanstvo on je bio poslanik i pečat svih vjerovjesnika što znači da nakon njega nema poslanika i vjerovjesnika nema više objave nema više ne bezkih knjiga, niti novih poslanika i vjerovjesnika. Sa Muhammedom sallallahu alaihi wa sallam završava se poslanstvo. A njega je poslao svim narodima. Prije njega slava je poslanike, njihovim narodima. A Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam šali svim narodima. O ljudi, ja sam vam Allahu poslanik svima. I ona kako je kako kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam haditha Buhurere kod imama muslima. La jesma'u bi ahadun min hadih umme, jahudijun, wala nasvanijun, summa la juminu ma jeo bih ila kana min niko neće čuti za mene iz ovog ummeta to jest naroda kojem sam poslan Svi oni koji su na dunjavu nakon njegovog poslanstva nakon što je primio objav niko neće čuti za mene svejedno židom ili kršćanim, zatim ne povjeruje u ono sa čime sam ja došao od objave, a da neće biti ostanovnika vatri. Svako onaj ko čuje za Mohameda s.a.v. i ne povjeruje u njega kao poslanika i ono sa čime on došao od objave, i upute, ne povjeruje i ne prihvati njega kao poslanika, biće će u vatri vječno. Zato što je zanevjerovao Činio kufr nevjerstvo u Allaha subhanahu wa ta'ala njegovog poslanika. I time je učinio nevjerstvo u sve poslanike prije njega. Jer onaj ko negira jednog poslanika, negira sve poslanike. Jer svaki poslanik je nagoveštavao dolazak poslanika nakon njega. Kao što je Isa ali i selam, zadnji poslanik prije Muhammeda sallallahu alih i selam, nagoveštio dolazak Muhammeda sallallahu alih i selam. I onaj ko ne vjere Muhamada, ne vjere ni Is Isa a.s. Onaj ko ne vjere u Muhamada, ne vjere ni Isa, ni Musa, ni ostale poslanike. I kogod čuje za Muhamada i ne povjere u njega, a.s. on je nevjernik i bit će vječno u džehennamu. Bez objera što slijedi ili tvrdi za sebe da slijedi poslanike prije njega. Jedan govori da slijedi Isa, drugi da slijedi Musa a.s. Lažu u tome što govore... I tvrde da slede jer da i slijede, slijede bi Muhammeda sallallahu a.s.m. Koji je došao nakon njih i pozivao ono što su pozivali oni, od vjeri. Nakon Muhammeda sallallahu a.s.m. njegovu zadaću u ummetu u vidu onih koji opominju i pozivaju ljude na pravi put i odvraćaju od zablude, preuzeli su, kao što smo spomenuli, islamski učenjaci, koji su naslednici, poslanika i vjerovjesnik, Jer Allahovi poslanici i vjerovjesnici nisu ostavili u nasljedđe nakon sebe i metak, dinare i dirheme. Ne nego su ostavili u nasljeđe znanje pa onaj ko uzme to nasljedstvo znanje takave uzeo najveći vid u nasljedstvo takave najviši mirasa pokopio a ko je na koje pokopio najviši mirasa islamski učeniaci ako kažemo da je miras Allahu poslanika sallallahu alaihi ve sellem znanje onda su učeniaci oni koji su njega naslijedili naslijedili njegov miras njegovo nasljeđe pa pozivaju narod ummet Muhameda sallallahu alaihi ve sellem i opominju naređaju dobro i odvraćaju od zla pozivaju ih da ostanu na stazi Muhammeda sallallahu a.s. i njegovih ashaba i da napuste sve drugo što je suprotno tome sa jedne ili sa druge strane nego da idu sredinom, pravim, ispravnim putem koji je utaban kojeg su utabali Muhammed sallallahu a.s. i njegove ashabi jedan nasljeđuju drugog svede muhameda sallallahu a.s. tumače Koran tumače sunnet Allahov poslanika sallallahu a.s. pojašnjavaju Allahovu vjeru onima koji i ne poznaju. Ukazuju na nepravilnosti, ukazuju na ono što se prilijepilo Allahove vjeri, a nije od nje. I kako je došlo hadithu Ebu Horeyre radijallahu anhu kod imama Ebu Dawuda sa dobrim tvrstim lancem prenosila atca, da je Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rekao Inna Allaha jeba'athu lihadihi l'umma ala ra'si ra kulli mi'eti senatin man juđedidu leha dineha. Allah, tabaraka wa ta'ala, pošalje ovom ummetu svaki stotinu godina onoga koji će obnoviti vjer. Ljudi se udalje od pravog puta, zaborave Kur'an, zaborave sunnet, postane im nepoznato, šetani hotrate, odvedu u zabludu, udalje od upute šetani od džina i od ljudi, pa im uljepšaju zabludu, a omrze istinu i pravi put, pa kada se ljudi udalje od pravog puta, dotle da istina U očima običnog naroda postane zabludom, a zabluda istinom. Allah tebara koja ta'ala pošalje svakih stotinja godina onoga koji će obnoviti vjeru u metu. Šta znači obnoviti? Znači da ono što je bilo vjera pa je zaboravljeno ponovo oživi. Ko je taj kojeg Allah pošalje? Je li novi poslanik, novi vjerovestnik? Ne. Nego Allah pošalje nekog učenjaka koji obnovi ono što je zamrlo. Oživi ono što je zamrlo ono zaml... od vjeri. To su ljudi zaboravili, što je im postalo nepoznato. <gled> I upozori na zavlode, na širk, na kufer, na novatarije, da bi ostala vjera prisutna među ljudima do sudjeg dana. I ovo obnavljanje biva tako što se ponovo oživi uputa u ummetu, A pojedinačno uputa nikad ne zamrne. Uputa nikad ne prestaje. Uvijek ima skupina oni koji su na pravu putu. Uvijek. Kako kaže poslanik s.a.v. hadithu, كيك سوى بخاري مسلم ود راضيه أصحابه بخاري ومغيرة ابن شعبة مسلم ود ثوبان ود معاوية ود جابرة أبو هريرة ودругي لا تزالوا طائفة من أمتي إلي من أمتي ظاهرين على الحق نا تستطيع أن تكون سكوبنا موغة أمتي لا يضررهم من خذ لهم ولا من خالفهم نا يجعلهم نشخدهم نا يجعلهم نشخدهم نا يجعلهم sve dok ne dođe Allahovo određenje sve dok ne dođe Allahovo određenje oni vajeetima allahum yuqatilun ala alhaq oni se bore na ist za istinu i bore se na istini hatta yatiya amrul allah sve dok ne dođe Allahovo određenje allahovo određenje je protumačeno u drugim hadisima da je to vjetar blagi povjetarac koji će allah prije sudnjeg dana poslati i uzeti duše iskrenih vjernika tako da će na dunyavi ostati najgori ljudi kaže imam Bukhari Svom Sahihu, kada je is spomena ovaj hadith, lete zeu to ifeun min ummeti pa ifeun min ummeti je vahirinaen Ha ne prestano će biti skupina mogu umeta, Postja nevidliva na istini kaže vvum Ehlu En. To su islamski učenjaci. To so islamski učenjaci koji su na istini koji pozivaj na pravi put. Irade je poznanju neu učenjaci koji imaju informacije koji imaju znanje, a ne rade po znanju. Onaj ko ima znanje, a ne radi po znanju, ne naziva se učenjakom. Nego učenjak je onaj koji zna i radi po znanju. I to su oni na koje misli imam Bukhari. To su oni na koje misli imam Bukhari, pa tako Allah taala sačuvao je istinu u ovom umetu. Uvijek ima jedna skupina, nekad veća, nekad manja, koja je na pravom putu. Ali obnavljanje vjere se dešava svaki stotinja godina. Allah učini nekog islamskih učenjaka da obnovi ili smiluje se, nadahne, spusti svoju blagodat na nekog od islamskih učenjaka i pomogne ga da obnovi vjeru ovom umetu. Da se proširi. Da se ponovo probudi umet. Nekada je to jedan učenjak, nekada njih više. Nekada je jedan obnovitelj u jednom segmentu, a drugi u drugom segmentu. Pa je tako Allah, te tebara, kroz istoriju Islama, slao ili nadahnuo neke od svojih robova da se suprostave otvoreno zabludi i sljedbenicima zablude neprijateljima istine od islamskih učenjaka. Pa je dao imama Ahmeda ibn Hanbala, rahimahullah, koji je živio u trećem hiđarskom stoljeću, na Hiret preselio 241. godine po hiđri, dao je da obnovi vjeru u ovom ummetu da ostaje ustrajan i postojan na pravom putu kada su sljedbenici zablude Mu'tezira i Džemije koji su pozivali u zabludu pozivali da Allah Taala nije opisan svojstvima savršenstva da ne govori i da nije objavio Kur'an kao njegov govori i riječi koji pozivaju u filozofiju apologetiku i druge zablude koje su suprotne Kur'anu i sunnetu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pa onaj koji je odbio da prihvati tu zabludu, onaj koji je odbio da islijedi u tome, kažnjavali bi ga i mučili, ubijali, bičovali, pa su mnogi prihvatili odakšicu i pod prisilom rekli ono što se traži od njih, ali imam Ahmed ibn Hanbel ostao je ustrajan, odbio da kaže riječ zablude, pa makar bio udaren sabljom po vratu. Da ga je Allah subhanahu wa ta'ala pomogao na tom putu i uzvisio njegov spomen. Nakon njega u svakoj generaciji, svaki stotina godina Allah šalje nekog da obnovi vjeru. Da posjeti ljude na njihove ispravne predhodnike, Sa generacije na generaciju, svedok posebno nije uzvisio i istakao šefu nisnama Ibn Taymiju, vahimahullahu ta'ala. Ahmed ibn Abdelhalima al-Harraniya... ...koji je preselio na Hirac 728. godine po Hiži... ...koji je nakon što su ljudi bili utminama raznih zabluda i novatarija... ...obnovio vjerovom ummetu. ...i vratio ih na staznu Korana i sunneta. Njegovim putem nastavljaju njegovi učenici... ...i prenosi se z generacije na generaciju... ...sve dok ljudi prije nekih tri godina... ...nisu se udalili od upute... ...ponovo se vratili na vjeru paganstva... Ponovo počeli da obožavaju kipove, kaborove, turbeta, da se zavjetuju drugima mimo Allaha, da ih dozivaju u dovi telafe oko turbeta, a ne oko kabe, da odlaze na ovaj ili onaj kabor, tražeći od njih ispunjavanje potreba i otklanjanje nedaća. Zbog neprisustva U islamski učenjaka koji poziva ljude na pravi put. Bilo je oni koji su na pravom putu, koji su govorili istinu, ali nisu bili dovoljno jaki i njihov glas nije dopjerao do onih do kojih je trebao da dođe. Pa su ljudi obožavali kipove u Jemenu, Turbeta, oni koji su nazivali Erlijama i Šehovima, odlazili na njihove kaborove, Žena kada ne može da zatrudni ode na kabor Ajdrusa u Jemenu ili Ahmeda Bedevija u Misru ili Zejda ibnul Hattaba u Nežidu i traži od da je Allah obskrbi potomstvo. Da se oni zauzimaju kod Allaha, da se zauzimu. Onaj ko nema dovoljno obskrbe ode na njihov kabor i traži obskrbu od njih. Onaj koga proganja neprijatelj ide na njihove kaborove i traži od njih pomoć. Ljudi su odlični. Oni koji su bili uvjeri, učenjaci, podnavanike u tom vremenu, umjesto da ljude pozivaju u osnove vjere, mnogi, osim kojima se Allah smilovao, raspravljali su o nekim manje bitnim pitanjima, polemisali i potencirali fikska razilaženja, mezhebska razilaženja. Javila se mezhebska netrpeljivost, fanatizam hanefijskog mezheba, onaj koji je hanefijskog mezheba, Prezirao je onog koji je šafijskog, onaj koji je šafijskog, mrzio je onog koji je malikijskog, onaj koji je malikijskog, prezirao je onog koji je hambelijskog. vodeni ratove jedni protiv drugih, rušili jedni drugima mihrabe, rušili jedni drugima škole, medrese. Zbog čega? Zato što su udarili od pravog puta. Odvijeriji mi je ostalo osim to. Dotle su došli, bili, da kada bi čitali Koran, Čitali bi Kur'an bez razmišljanja o ajetima, bez razumijevanja. I govorili da ne može niko razumijevati Kur'an. Znate, bi samo da čitaš Kur'an, ali moj razmišljati. Čitaj haditha, ali ne možeš ti ništa razumijevati iz haditha. Zato što je pitanje ištihada zatvoreno, nema više ištihada u umetu, nema razumije, novog razumijevanja, i onda bi ljudi čitali Kur'an i haditha samo radi berekete. Čita hadif u kojem Allah subhanu wa ta'ala, u kojem poslanik s.a.v. proklinje onoga koji uzima kamatu ili daje kamatu ili onoga koji uzima mito ili daje mito i onda ode kod svog šeha ili učitelja i on kaže to je dozvoljeno i on mu se u tome pokorava. Bez obdjeva što je čuo, čuo hadith. Kažemo nisi ti dobro razumio taj hadith. Ko si ti da razumiješ taj hadith? Ko si ti da razmišljaš o tom hadith? Čita u Koranu da Allah neće oprostiti nikome ako učini Allahu širk I onda ode i dovi drugima mimo Allah. I kada mu kažeš da je to širk, kaže ili odgovara, jeste, ali zašto moj širk tako radi? Zašto taj taj učenjak tako radi? U tom periodu, kada je ovakvo stanje bilo, onda gdje bi trebalo da bude najbolje. A to je u ne, neposrednoj blizini Kabe. U Mekki, Medini i okolnim mjestima Mekke i Medine, na arapskom polotoku. Kako je onda tek stanje bilo na drugim mjestima? Ako je tako stanje bilo na... Onda, odakle, svjetlo istine zasijalo Dunjalkom kako onda stanje bilo na drugim mjestima. Niko nije želio da se suprostavi tome, a onaj koji želio nije imao snage, niti je imao onoga koji će ga podržati na tome. I onda, u tom periodu, 1115. godine po Hižri, rađa se jedan šeh, učenjak, pobožnjak, zahid, jedan od reformatora ispravno vjerovanja ovom umetu, a to je šeheh Muhammed ibn Abdil Wahhab, ibn Suleiman ibn Ali Al-Tamimi, Al-Najdi, Al-Handani. 15. godine pohidr. Šeheh Muhammed ibn Abdil Wahhab, ibn Suleiman ibn Ali Al-Tamimi. Rađa se u jednoj islamskoj učenoj porodici. Njegov otac, Abdul Wahhab ibn Suleiman, bio je Hadija i Muftija u tom mjestu, gradu gdje se rodio Muhammed ibn Abdullahab. To mjesto se zove El -Ujajine. Ujajine. U blizini nekih 70 kilometara od glavnog grada u Arabiji danas, Riad. El Ujajine. Sjeverno, zapadno od Rijada. Nekih, dakle, malo više od 300 godina. 330 godina prije nas rodio se ovaj I, kao što smo rekli, rađa se u ovoj islamskoj učenoj porost. Njegov bavo, otac Abdullahab bio je učenjak, učenjak fikha Hambelijskog mezheba. Bio je muftijaj Kadija u tom rodnom gradu šijeha Mohameda II. A njegov djet, otac od njegovog oca Suleiman, također je bio jedan veliki učenjak. Suleiman ibn Ali al-Tamivi. Jedan poznati veliki učenjak Hambelijskog mezheba. Koji je bio poznat na čitavom području arapskog polotaka. Davao fetve i pisao knjige iz fikha. Također njegove amidže, njegove daidže bili su učenjaci. Pa šijeha Mohamed ibn Abdul Wahab Prvo i osnovno primarno znanje uzima od svog Otca, pred kojim uči Koran i uči osnove iz Fiha i arabskog jezika, iz životopisa Allahog poslanika s.a.w. Još od rane mladosti na njemu primećuju nadprosječnu inteligenciju. Nešto pročita jedno-dva puta zapamti. kada nešto uči, brzo razumije. Do je njegov otac govorio mnogo sam se okoristio od mog sina Muhammeda. Dolazio mi je sa informacijama i sa korisnim citacima koje ja nisam poznalo. Još kao mlad, kao djete. Sa 12 godina, prije toga naučio je Koran na pamet. Sa 12 godina predvodi stanovnike tog mjesta Na mazu, 12 I te godine se ženi sa 12 godina. to znači da je bio da je prosječan. Sa 12 godina se ženi. Kao što spominju izvori koji govore o njegovom, e, o njegovom životu i biografiji. I odlazi sa svojim ocem na hač u Meku. I susreće se sa učenjacima koji su bili u Meku i prisustuje zajedno sa svojim ocem na svijelima gdje se uči znanje na halkama gdje se tumači vjerom. Nakon toga se vraća ponovo u svoj rodni kraj, Ali Ojejna. Kada je napunio 21 godinu, odlazi sam u potrazi za znanje, bez oca. Pa ide u Irak, u poznati grad Basra, gdje se susreće sa mnogim islamskim učenjacima. Basra je u to vrijeme bilo, sjećište islamski učenjaka. Centar, jedan od centara znanja u kojem su se okupljali islamski učenjaci. Pa sa... Tako mladca 21 godinu odlazi sam u potrezi za znanjem, uči kod učenjaka Basri, spominje se da je najpoznatiji ših u tom periodu njegov bio pod imenom Mohamed El Međmu'i, od kojeg je učio islamsko vjerovanje, hadith i druge islamske znanosti. Dok je bio u Basri, suprostavlja se odrijenim novatarijama jer je Bastra u to vrijeme bila također mjesto gdje je bilo puno šija rafidija a mjesto gdje su oni nalaze nedno da u njemu ima mnogo zavgnu novatarija i to baš slično pa se čeh su prostavlja mnogi novatarijano i shirkiatina pa nakon toga odlazi na hač staje kod kabe kod maltezana dovi allahu spremno dala da mu olakša da ljude vrati sa širka na tevhid, sa zablude na istinu, odlazi u Medinu, Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, susreće se sa ulemom Medine, uči kod poznatog muhaditha u tom vremenu muhameda Hayata Sindija, od kojeg uzima name hadijske zbirke, čita pred njim, uči akidu, islamsko vjerovanje, također kod čeha Abdullaha ibrahima Medhija Al al-Faradija, otkrij uči hadith i fiqh. Jarabski jezik, i dok je bio u Medini također supostavlja se mnogim novatarijama koje je primijetio, pogotovo onim novatarijama koje se činio oko Kabura poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Prije toga dok je bio u Basri, kada je vidio ili sustrao se sa mnogim nepravilnostima u islamskom vjerovanju, mnogim zavodama, vidovima širka i kufra, piše svoje poznato djelo Kitab al-Tawhid, Kniga Tawhida, tim povodom da bi ukazao na te propuste i devijacije u akidi. Pa zbog toga biva uznemiravan, e ziječen. Biva mu zaprećeno da će biti ubijen i mučen ako ne ostavi to što poziva. I onda kreće je prema šamu. Žali da ode do Damaska, da učio doleme Damaska, ali zbog nedostatka i mjetka vraća se nazad. Nakon toga se odlazi u grad Azubir, vraćajući se iz Basre, koji je na granici sa Arabijom. Nakon toga ide u grad Poraimena u koji se preselio njegov otac Abdul Wahab ibn Sulaiman. Prije toga njegov otac dok je boravio u njegovom rodnom kraju ojejni, dešavala se spor između njega i drugih učenjaka u tom mjestu i napušta to mjesto odlazi u grad Huraimela, yaklaşık 100 km od Rijada. I šejh, vraćajući se iz Iraka iz Basre, odlazi u to mjesto Huraimela gdje je bio njegov otac. I tu najlazi na podršku od svog oca u svom reformatorskom misionarskom radu, pozivu i 13 godina poziva ljude u tauhid, poziva ljude da se vrati Kuranu i Sunnetu, da ostave mezhebsku pristrasnost, fanatizam, da slijede ispravne generacije, uči, čitaj knjige tefsira, iz čitava knjige haditha, pogotovo čita djela šefu nisnama ibn Tejmije, njegovih učenika ibnul Qajima ibnul Kethira i drugih. I njegov otac, 1139. godine, umirio, selio na Hirat. Nakon toga još nekoliko godina šef ostaje u tom mjestu, ali njegovi protivnici, oni koji su mrzili njega i njegov poziv, a koji se dijele na tri skupine. Prva skupina, oni koji se suprostavili šefu Mohamedov ibn al-Durwahavu, su učenjaci koji su bili u Zavod. Oni koji su bili u zavadi, nisu znali pravi put. Mislili su da ono na čemu su oni je istina zbog svog neznanja. Suprostavljaju se Šehu, rahimehullah, zato što se on suprostavljava njihovoj pozici, njihovim zavdama i novatorima. I onda mu se suprotstavljaju misleći da je ono na čemu su oni istina, a ono u što on poziva zavna. Imali su iskrenu namjeru i smatralo su da ono u što on poziva da je zavna, ali ta ih dobra, lijepa, iskrena namjera neće spasiti kao i odgovornost, zato što je istina jasna, a zavna također je jasna. Druga skupina oni koji se su suprotstavili Šehu su oni koji su znali šta je istina, ali su zbog zavisti i prezira su prostavili se šehu. Zašto baš ti da budeš onaj koji poziva u istinu? Bojeći se da ljudi njih ne obtuže da su oni zakazali u dostavljanu istini. Jer su bili preći prije njega da pojasni im. I dolazi šehu i pojašnjava im ono na što su oni šutili sve godine. I onda i zavisti i bojeći se da ne izgube taj ugled kojeg su uživali u svom narodu su prostavljaju se šehu. Jak su znali šta je istina. I treća skupina su oni koji su se bojali, za svoje dunjavske pozicije od vladara bogataša, uglednika i tako dalje koji su bili dakle na nekim pozicijama i bojali se ako se proširi šehov poziv njegova reformatorska misija da će to ugroziti njihov položaj jer su iskorištavali ili bolje reč zloupotrebljavali svoje položaje za svoje lične interese. I onda kada su vidjeli da šejh poziva na pravi put, poziva vraćanjem Kur'anu i Sunnetu, poziva da se spreči činjenje nepravde, da se dađe pravo svakom, da se dađe pravo siromaху da onaj koji uzima neprovedni metak od drugih da se zaustavi u tome, da onaj koji pije alkohol da bude bičevan, da onaj koji krade bude ispriječen u tome, Moje se na svoje interese. Suprostavljaju se šehe. Nakon sprti njegovog oca, šehe je nastavio sa svojim pozivom, ali ovi mu se suprostavljaju. Neprijatelj, pravo put. Umjesto da ga podrže i zajedno sa njim rade na vraćanju ummeta na pravi put koji se udalio zbog neznanja i slijedjenja strasti od Kur'ana i Sunneta, oni mu se suprostavljaju. Nakon toga šehe napušta ovo mjesto Horaimena i odlazi u njegov, u njegov rodni kraj, mjesto koji se zove, tako smo rekli, El Ujj Vraća se ponovno u svoju Romunistu. Bito je da napomenemo da u tom vremenu su arapska plemena bila razdijeljena. Stanje je na arapskom polotoku takvo da je svako pleme ili svako mjesto, svaka provincija imala je svog emira, svog vladara. Koji je vladao jednim gradom ili gradovima manjim nasiljima oko tog grada i nije imao nikakve veze sa drugim gradom. Svaki grad je imao svog emira, svog vladara. I jedni protiv drugi su ratovali. Nije bilo... Hilafeta na tom mjestu. Halifa i njegova vojska bavili se drugim pitanjima. A arapski polotok su ostavili, prepustili tim arapskim plemenima. Niko nije uspio da, da vlada tim plemenima, čak ni hilafet. A nisu imali ni interesni korist da dolaze, jer nisu imali nikakve koristi tu. Niti je bilo tada nafte, niti je bilo ikakvih prirodnih dobarada, troši svoju energiju i snagu i da šalju vojsku u te arapske pustinje da bi uspostavili tu vlas. Nego su ostavili arapski polotok, osim Meke i Medine, prepustili su tim arapskim plemenima koje a se većinom vratila U tu pagansku vjeru jahilijet obožavali kao što smo rekli kaburove turbeta prepustili neka svako pleme ili svako mjesto ima svog vladara i neka se međusobno i neka ratuju jedni protiv drugih neka ubijaju jedni druge i otimaju jedan drugima imetak i to se sjeća pa i šejh nakon što je napustio ili bolje rečeno protjeran iz Horajmene odlazi u svoje rodno mjesto Al-Ujainu u tom vremenu vladar emir rejne bio je ibn Ma'mar jedan od emira u tom vremenu koji se zvao Osman ibn Nasir ibn Ma'mar i Obavještava ga u svom pozivu, da poziva u Koran i Sunnet, da ljudi napuste te širkove koje su radili, koje čine da napuste obožavanje i veličanje turbeta, takozvanih evlija, poziva na vraćanje Koranu i Sunnetu, na slijedjenje prvih odabranjih generacija, na udaljavanje od mezhebske prisrastnosti na ujedinavanje umeta na istini. Ovaj Emir, Ibn Umarmar, podržava ga. i obećava mu da će ga pomoći i podržati. I zaista tako obiva. Podržava ga i pomaže na istini. Istavljamo se na raspolaganje da ćemo biti od pomoći na tom uspostavljaju Tauhīda. I šijeh nastavlja sa svojim pozivom, godinama, poziva na pravi put, upozorava na širk, na kufr, upozorava na novatarije i dolaze mu učenici iz okolnih mjesta, uče kod njega, prenose njegovo znanje, odlaze, obilaze sela oko ujene nasilja, manja mjesta oko ujene i poziva ljude u Tauhīd, na puštanje širka. Pojašnjava im pravi put, na jedan lahak, pojednostavljen, prihvatljiv način. U blizini mjesta Al-Ujene, nalazio se i kabur, ili bolje leći, turbe poznatog ashaba Zeyda ibn al-Khattaba, brata od Omera ibn al-Khattaba. Otkud njegov kabur na to mjestu? Nakon smrti poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, za vrijeme Omera, radiallahu anhu, šali vojsku protiv Musa'ilime al-Keddaba, ono koji se lažno predstavio kao poslanik, koji je prizivao da je on naslenik Muhammeda, sallallahu alaihi wa sallam, da je poslanik nakon njega, Musa'ilime al-Keddaba, kojeg su slijedili stanovnici imame. A to je današnji riad. U to mjestu koje je poznatije kao nečite. Povjerovali u njega i prihvatili ga kao novog poslanika. A ovaj Musejlim još za vrijeme poslanika, sallallahu alayhi wa sallam, proglašio se poslanikom. I šalje poslaniku pismo, kaže, mene Allah učinio poslanikom poput tebe. Hajmo da popola vladamo. Pa mu kaže, poslanik, sallallahu alayhi wa sallam, vraćamo pismo. Od Muhammeda, Allahovog poslanika, Musejlimi lažavu. On ga naziva lažavu. Musejlimi lažavu. Assalamu ala mani te na one koji slede pravi put. Kaže od Muhammeda, Allahovog Muhammeda sina Abdullaha, Allahovog roba i poslanika mu sejlimi, lažo. Praže da mu dadne pola zemlje, da on vlada sa pola zemlje, a poslanik s.a.v. sa drugom polovicu. On kaže, poslanik s.a.v. Innal arda li lah. Zemlja pripada Allahom, ne pripada ni mani ni tem. Yurithuha man ješavu min ibadih. I Allah daje da naslijedi zemlju ili učini naslednicima te zemlje onoga koga on želi od svojih robova. Onoga koga on želio od svojih robova. Pa kada je Musailima primio ovo pismo, počepao je, počepao ga. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem obavijestio da nešta uradi Musailima al-kذاب da je počepao njegovo pismo pa kaže nzakallahu mulk. Allah počepio njegovu vlast. I tako je se i desilo. Dodao na današnjeg, postao je upamćen kao Musailima lažov kذاب. Dakle pred kraj hilafeta Uma raja Allahu anhu, je vojsku protiv njega, među kojima je bio njegov brat Zejdin ibn Khattab, koji je pao opreselio kao šehid u toj bici, u kojoj je nakon ubijen mu se ilimen. I kažu, oni koji su živjeli na tom mjestu, da je to gdje su napravili turbe, mjesto gdje je ukopan Zaid ibnul Hattab. I na tom mjestu pravije turbe. I obožavaju ga mimo Allaha. Nakon što je prošlo više od hiljadu godina, pravije mu turbe i dolaze je kod njega, tevaf je njega, obožavaju ga, upučuju mu dove, traže od njega šefat i tome slično. I Muhammed ibn Abdul Vahab, rahimahullah, šeh imam Muhammed, odlazi često do tog turbeta i poziva one koji telafe oko njega da ostave obožavanje njega. Kažem, Allah je bolio od Zajda ibn Khattaba. Što se Allahom obraćate? Što da Allaha ne tražite? Što njemu dove ne upučujete? A oni joj bijaju. I onda kada je sklopio pakt, ugovor sa ovim emirom Ujajine ibn Umamarom, mu da sruši to turbe da sruši to turbe zato što su se ljudi vezali za njega i čine je na tom mjestu shirk a poslanik sallallahu alejhi ve se sellem kaže men raa minkum munkaran fan yughayyiruhu mu bi yedi onako odras vidi neko zlo munkar neka to ufani svojom rukom pa in lam yastati'a fa taj, ako ni ustanu da svojim jezikom ako ni ustanu ni jezikom onda svojim srcem a to je najslabiji vid iman imaju je vidu da je ova ibn mamar Ma imao vlast imao vojsku bio emir vladan na tom mjestu I bio je obavezan Kur'anom i sunnetom Allahu poslanika sallallahu alejhi da ukloni sve ono što je bio u mogućnosti od zla, munkara. A nema sumnje da je najveći munkar širk. Pa mu predlaže šejh Muhammed ibn Abdul Wahab da ukloni to turbe Ne da oni ste nego da ukloni turbe zato što je Alihi salatu ve selam zabranio da se dižu građevine na kaburovim, koji za milje ima muslim, odaliye radi Allahu anhu da ga je poslanik sallallahu alejhi ve poslao i naredio Da ne ostavi ni jedan kabur koja je uzdignuta da ga ne poravnja sa zemljom. I da ne ostavi ni jednog kipa, ni jednu sliku da je ne uništi. Zabranjeno je dizati, poslanik Salovao 7 zabranio je da se gradi na kaborovima. Prokleo one koji na kaborovima prave mešćine. I uzimaju kabore svojih vjerovjesnika za mjesta gdje i badet. Pa šta reći za one koji su na manjem stepenu vjerovjesnika? Pa mu predlaže šeh da uklone to turbe. Ne kabur, kabur se mora poštovati, to je Qabur ashaba ako kažemo da je zaista na tom mjestu, Ali da se ukloni građevina koja na njemu, koja je sebeb da ljudi čine širk. I ovaj Emir ibn Mamar okuplja vojsku od 600 vojnika i kreće na taj Qabur. Dolaze kod njega i uklanjaju tu građevnu sa Qabur. Uklanjaju tu građevnu. Allahom dozvolilo. I trudom šeha Muhammeda. Kada su za to čuli oni koji se obožavali po turbe i dolazili na njega, od Zejda, radijuallahu anhu, tražili ispunjavanje potreba i ostalo, odlaze kod emira mjesta Al-Ahsa Sulejmana Ibnu Uraj'ira, Al-Kharidija, koji bio moćniji od Ibnu Ma'mara, Ma i finansirao Ibnu Ma'mara, Ma slavo mu svake godine pomoć u imetku i nabirnicama. Odlaze i žele se na ono što je uradio Ibnu Ma'mar Ma sa Mohameda ibn Arduvaharom, što je žestoko naljutilo ovog emira grada Al-Ahsa, Suleymana, Al-Kharidija. Išalje pismo Ibnu Ma'maru Ma u kojemu naređuje da ubije šeha Muhamda abdullahu, da ga pogubi. Čuli smo da kod tebe se nalazi čovjek tako i tako koji radi, koji poziva u to i to, naređujem ti da ga ubiješ, ili ću zaustaviti pomoć koju ti dajem, prekinuću pomoć koju ti dajem svake godine i dignuću, podignuću vojsku na tebe i osvojiti tvoj grad al-Uyjina. Ibn Ma'amar, emir grada al-Uyjina, kada je dobio ovo pismo, prepao se, pobojao se za sede. I obraća se šeha Muhamda abdull Kaže mu, savjetujem te da napustiš ovo mjesto. Mi nismo u stan da se borimo protiv Halidija, Sulemana Halidija. Našto mu šeheh Muhammed, rahimahullah, odgovara, ne boj se onaj koji je na istini, Allah će ga pomoći. Ti si na istini uz Allah'u pomoć, pomažeš istinu, Allah će sačuvati one koji su na istini od spletke, spletka roša. Uz Allah'u pomoć neće ništa moći navoditi, nastavi sa svojim pozivom. Allah će te učiniti predvodnikom drugih, ne samo da kine će spriječiti Allahu opskrbu nego će dati da ti zamladaš njegovo mjesto i da, da ti njega pokoriš ako ustraješ. međutim ovaj odbija da nastavi pružati pomoć šejhu Muhammedu Muhammedu ibn Abdul Wahhabu a ostali ne pruža pomoć njemu nego istini jer on nije pozivao sebe nije pozivao u svoj neki novi mehdheb nego je pozivao da ljudi da se vrate Kur'anu i sunnetu on je u čemu tome nebitan međutim mu da napusti ovo mjesto i šejih rahimehullah on koji sam svojim mnogama bez jahalice. Pješice odlazi u mjesto koje se zove koje se danas nalazi unutar grada Prijade. Odlazi pješice, početkom dana izlazi iz svog rodnog mjesta i odlazi u Dar'in. Stiže krajem noći i odsijeda kod jednog od svojih učenika koji se zava Muhammed ibn Suwaylim al Urejni. Jedan od njegovih učenika. Odsijeda kod njega i odlaze zajedno na sabah namaz i šejk im predvodi kao imam dadnu mu da predvodi u to mešćidu Namaz i na namaz uči sura al-Buruj kada je došao do ajeta: "Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-Aziz al-Hamid." Oni su borili protiv njih i su prostavljali osim zato što vjeruju u Allaha koji je ponosni i hvale dostojan. Inalladina fatanu Oni koji u fitne, kušenje stavljaju mumine, vjernike i zatim se ne pokaju, فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمِ Takve sleduje djehendamska patnja i žestoka patnja u vatri. I plaće žestoko u namazu, kada učio javite. Plaće žestoko. Oni koji su bili prisutni na sabah namazu, pitaju ko je ovaj šef koji nam predvodio, pa se pročuje o njemu među stanovnicima Dar'ije. Da je ocio kod ovog njegovog učenika Muhammeda ibn Suwailima i dolaze mu, oni koji vole znanje, dolaze kod njega, postavljaju mu pitanja, traže od njega odgovore. Na neke najasnoće traže tumačenja određenih ajeta i haditha, sve dok vijest o njemu nije došla do emira vladara ovog grada ili ovog mjesta Dara'ija, Muhammeda ibn Su'uda. Kaže se da je onaj koji je obavijestio ovog emira, Muhammeda ibn Su'uda, njegova supruga, koju je nagovodila druga žena koja je bila prisutna na tom sabah namazu, kada je čula šeha kako plaće na namazu, pitala o čemu je riječ, zbog čega plaće, pa je obaviještena da je protjeran iz svog rodnog kraja zato što je pozival u tawhid i zapriječeno mu da će biti ubijen, što je šeha pogodilo emotivno i plakao je u namazu, jecao i onda je ova žena obavisla suprugu Odemira, da je kod nas, u naše mjesto došao je čovjek koji je plijen. Nipošto nemoj Dozvoli ti da ga izgubiš. Ispričala njegovoj supruzi i onda njegova suproga odlazi do ovog emira i govori mu, kod nas je došao goste, čovjek koji se zove Mohamed ibn al-Bahab, jedan od učenjaka šehova. Ovo ti je prilika da podržiš istinu. Nemoj slučajno da pustiš ga da ode. Nemoj slučajno da propustiš ovu priliku. Nagovara ga, nagovara, govara kao što žene znaju nagovariti muža, koristiti svoje metode, a on pita gdje se nalazi? Gdje se nalazi taše Kaže, nalazi se kod Muhamada ibn Suwainina. Kaže, recite mu nekdoći. Ne, od je da ti odeš kod njega. Ako želiš da ga podržiš zato što poziva Kur'an i Sunnet, zato što poziva u istinu, pokaži Edeb i poštovanje prema njemu, otiđi ti kod njega. I odlazi, ovaj Emir Muhamada ibn Suwainina, odlazi na noge šeha Muhamada i traži od njega da mu pojasni šta je to u šta poziva. Šta je to što je sebe da su ga protjerali iz njegovog rodnog kraja. I nakon toga šeheh mu pojašnjava šta je njegov poziv, šta je njegova misija. U šta poziva? Da poziva u čisti tevhid. Da ljudi ostave sve ono što se suprostalja tevhid. Da ostave širkove i velike i male, da ostave novotarije, da ostave obožavanje turbeta, činjenje tevafa kod turbeta, ostave traženje šefata od mrtvih, zavetovanje mrtvima, da ostave hamajlije, da ostave svetišta takozvana, da se ne obraćaju u svojim dovama drugima mimo Allaha da ostave džinne, šeitane i ostalo da ostave novotarije, da se vrate Kur'anu i sunnetu da se vrate na stazu prvih odebranih generacija da ostavi meselsku pristrasnost, pojašnjavam šta je njegova, šta je srž njegove misije, islamskog poziva. On pa mu kaže, Ajmer Muhammed ibn Saud, to što ti pozivaš, ja vjerujem u to i želim te podržati na tome. Al se bojim, ako te podržim i tebe Allah uzdignete, Allah i pomogne da ćeš nas napustiti i otići na neko drugo mjesto. Pa mu kaže šejh Muhammed Abdul Wahhab, da ću ti prisegu da nikada neću napustiti ovo mjesto, samo pomozite teuhid, pomozite istinu. I jedan drugom daju prisegu da će pomoći jedan drugog na pozivu Na pravi put. I onda počinje nova faza u životu šeha, nova epoha u životu šeha Mohameda. Počinje intenzivni rad na pozivanju drugih u Tauhid. Kada je dobio podršku ovog emira, Mohameda ibn Surauda, koji je stavio svu svoju snagu, sav svoj metak, sva raspoloživa sredstva na raspolaganje šeha. Pa pozivaju okolna nasela u Tauhid i odazivaju im se ljudi, dolaze sa svih mjesta odazivaju se, dolaze da učeku šijeha Muhammeda abdu Vahaba. Tada je imao od prilike šijeha nekih 40 godina. I ostaje 50 godina pozivajući u Tauhid. Od 1158 godine po Hidri 48 godina pozivao u Tavu. dešavaju se sukob između njega i njegovi neprijatelja. Naravno, kada se proširila vijest o njemu, kao što smo rekli ove tri skupine, tri kategorija njegovi neprijatelja su se. Dižu vojske protiv njega. Da stanu u kraj I da zaustave njegovu reformatorsku misiju. Pa dolaze i napadaju ovaj grad, ali Allah subhanu wa ta'la ih pomaže. Nakon toga oni odlaze i pozivaju drugi. Svako onaj koji se suprostavi i odbije da ostavi širk milom, oni mu zabranju širk silom. Jer ih je Allah pomogao i dao im snagu. Iz godine u godinu sve je bio veći broj oni koji su ostavljali te zabljede novatarije i vratjala se na Kuran i Sunnet. I tako ostaje 50 ili 48 godina pozivajući u Tauhid. I na tom putu piše mnoga dijela koja se i dan danas izučavaju. Od najpoznatijih šijehovih dijela koja je napisao u svrhu vraćanja ljudi na izvodno vjerovanje je poznato djelo Kitabu Tauhid, Iga Tauhida, koje se smatra jednim od najboljih dijela u Akidi koja su ikada napisane. U kojem nije spomeno ništa od svog govora, ajed hadith, govora sa ajed hadith, ajed hadith, ništa od sebe, isto kao što imam Buhari radio u svom sahilu, poglavlje o sihru, Kako je propis sihra, i onda spomenuje ajed, spomenuje hadith, spomenuje tumačenje ashaba, preko dvijestotina haditha, koje je poredao ajeta i haditha iz reka, koje je poredao kroz 67 poglavlje, pa također piše svoje poznato dijelo kešu šubuhat, otklanjanje šubhine, jasnoća, E, Nawakid islam djela koja izvode čovjeka iz Islama da bi pojasnio pravi put šta je ono što te može izvesti iz Islama. Kad paziš na to, e, Usul ul-Iman, Fadalil ul-Qur'an, Oslova imana, Vrijednosti Kur'ana, Al-Kabar, Veliki gresi, Al-Majmuha fil-Hadith, Al-Muha -al bil-Fikr, -al -al -al knjiga o hadithima koji govore o propisima Zatim radi na skraćivanju mnogih poznatih djela, većih djela, kao poznato djelo imama bin Al-Qa'im Azad ul-Ma'ad. Dakle, piše mnoga, mnoga koja Njegovi učenici uče pred njim i čitaju, iščitavaju pred njim, čitaju, a on im tumači komentarši. Naknadno, sakupljena su ta šijehova dijela i štampana u 15 tomova. U 15 tomova. I onaj ko čita, baci pogled na ta dijela, vidjet posebnu jednostavnost i lahkoću kojima obiluju šijehova dijela. Jednostavno, pojednostavljeno, da može svako da razumije što je bilo neophodno u tom vremenu tom period da se ljudima na jednostavan pojednostavljan lahak razumljiv način dostavi istina, kao malom djetetu kada pojašnjavaš jer ljudima nije bilo jasno kada mu kažeš nemoj to činiti zato što je širk ne razumijet, moraš mu nacrtati pojasniti kao malom djetetu, toliko su bili zavedeli i od njega uče znanje njegovi sinovi, od najpoznatljih njegovih sinova koji su uzeli znanje je njegov sin Hussein, njegov sin Abdullah, ali također njegovi unuci uzimaju znanje od njega poput šeha Abdurrahmana koji je sin od Hasana također njegov drugi unuk Suleiman, sin Abdullaha koji su napisali dva najpoznatija komentara na dijelo kitabu Tauhid također i drugi uzimaju znanje od njega nakon tih 50 godina poziva u Tauhid i suprostavljanja onim koji odbijaju da prihvate Tauhid šeh Allah mu se smilovao Odlazi na Hirat, 1206. godine je pohidžili. 1206. godine je pohidžili sa 92 godine, 92. godine života. Rekli smo da je od rane mladosti počeo učiti znanje. Sa 12 godina predvodio druge u namazu, kao imam, teravi. Čiji preko 80 ili 80 godina koje je provao u znanju i podučavanju, prenošenju znanja, učeći i prenošeći znanje, pozivajući na pravi put, kur'an i sumjet. Nakon šeha, Njegovim putem nastavljaju njegovi sinovi, njegovi unici, njegovi učenici nastavljaju pozivati u teuhid. Sa generacije na generaciju prenose tu reformatorsku misiju šeha Muhammeda, rahimahullah. Dešavaju se razna iskušenja, razne smutnje. Nakon šehove smrti padaju gradovi i ponovo bivaju osvojeni. Dešavaju se ubijstva, dešavaju se ratovi. Razna iskušenja i smutnje. Ali Allahom dozvolom njegova misija, njegov poziv ostaje prisutan među ljudima. Kada god malo ode u zabora, ponova se vrati. Što upućuje, Allah subhanu wa ta'ala najbile zna na njegovu iskrenost u svom pozivu. Jer ono što je iskreno ostaje. Allah dan ne da ostaje. Tok ono što je neiskreno ne traje dugo. Sve do dana današnjeg. Kada se šehova misija, njegova, njegov poziv reformatorski proširio u čitalom dunjavu. Pogotovo u današnjem vremenu kada su kada je olakšan protok informacija, šehova djela Pisana rasprostranjena našu počitavom islamskom ummetu prevedena na mnoge poznate jezike. Ovde je bitno napomenuti da ovo što smo rekli o Šejhu nije preterivanje po pitanju njega. Mi ne sledimo Muhameda ibn Abdullaha, niti njega smatramo bezglašnim. Mi sledimo Muhameda ibn Abdullah, ne Muhameda ibn Abdul Wahhab. On je naš imam, Muhammad, alim, Muhammed sallallahu Dok Šejh Muhammed Abdul Wahhab je samo jedan u nizu učenjaka koji su pozivali u muha Muhameda sallallahu alejhi Ne pripisujemo mu niti kažemo da on Ne prikosnoveno na pravom putu da nije mogao pogriješiti. Mogao je pogriješiti isto kao i drugi ljudi. Čovjek koji je podložen grešenju. Ali spominjemo njega, njegov život, njegovo djelo kao jedan od primjera. Ne jedini primjer, jedan od primjera kakvi dama islanski učenjaci trebaju. Oni koji su reformatori, oni koji se ne boje ičijeg prijekora, koji pozivaju Allahu, a ne sebi koji daju prednost, Allaho je vjeran nad svojim interesima ličnim. Ne pozivaju u nacionalizam, ne pozivaju u partijarstvo, ne pozivaju u medheb ili ona, ne pozivaju, pozivaju u medheb Muhammeda sallallahu a.s. Pravi put, pozivaju Kur'an i sunnet. A medhebi su samo sredstvo. nije Nisu sporni medhebi, ali ne smiju se uzeti kao cij. Ne smije se od medheba napraviti nova vjera. Medheb je samo sredstvo preko kojeg učiš fik propisa vjera. To je pravna škola u islamu. Četiri su poznata medheba, a ima ih mnogo. U osnovi svaki učenjak je mezheb za sebe na jedan način. Dakle, ne pozivamo sheh kao što danas kažu, to su vehabije. To su vehabije. U osnovi bi trebalo da kažu to su muhamedije, zato što njegovo ime nije Abdul Wahab. Njegov imam je Muhammed, a njegov otac je Abdullah. Ali kada kaže tosu Muhammedije, povezačen sa Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem. Kada tosu Vehabi, Vehabi je njegov otac, ne? Ni on Abdullah, oni Muhammed. Zbog čega kaže Vehabi? Želeći da odvrate ljude od tog poziva. A ješih pozivao sebi, tražio, proljevao je nedužnu krv, digao je sablju, uništio hilafate i tako dalje. To sve potvrđuje laž. Hilafet uopšte nije ni bilo tu. A to što je hilafet bio zaposlen drugim stvarima što se na halifnom dvoru činio blud i ostalo pio alkohol dok su Allahovi neprijateli uzimali jedan po jedan grad jedno po jedno mjesto muslimansko to nije bitno, ali bitno što je Muhammed Abdul Wahab ustao i probudio se protiv širke, on nije ustao da, da vlada on je ustao ljude da poziva u Tauhij da poziva da i vraća Kur'an i sunnetu a to što se drugi njemu suprostavili oni su kriv zato, ne on što onaj koji je bio napadnut ima pravo da se brani i da vrati isto mjero Šeh nije nikoga napadao zbog vlasti nego je pozivao tauhid i onaj ko se suprostavi tome protiv njega se bori kao što je to radio njegov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam ali moguće je da je neko od njegovih sledbenika uradio nešto što je suprotno kur'anu i sunnetu to je moguće bile je među ashabama allah poslanika sallallahu alaihi oni koji su činili grijehe oni koji su učinili ono što je poslanik sallallahu alaihi wasallam ukorio nakon njegove smrti dešavale se stvari sa kojima nije zadovoljan poslanik sallallahu alaihi tako isto I Išjeh Mohamed Abdul Wahab, nakon njegove smrti, moguće je da je neko od njegovih učenika uradio ono što nije ispravno. Ali neispravno je da se to njemu pripisuje. Njemu pripisujemo samo što je on radio i što je ostavio iza sebe od dijela. A njegova dijela su dostupna. I onaj ko želi da dokaže da je šejh Mohamed ibn Abdul Wahab pozivao u nešto drugo, mimo onoga što su pozivale prve generacije, neka dokaže. Njegova dijela su dostupna. Neka iz njegovih dijela, iz tih petnaest ova koji su štampani, neka donese ono što je suprotno korano i sunnetu. Moguće je da ima. Kao što je ima u svim drugim knjigama. Ali šta je to u njegovoj misli suprotno? Šta je to ili u šta je pozivao što je suprotno vjerovanju prvih odebranih generacija? Vjerovao je u Allaha, pozivao da se vjeruje u Allaha, u njegova lijepa imena, svojstva. Pozivao u ostavljanje širka, u vjerovanju u Meleke, u knjige, u poslanike, sudnih dan. Pozivao napuštanje novotarija. Isto ono što su pozivali prve generacije. Ali sljedbenici, tramputice, zablude njima ne odgovara taj poziv. Ne želi da ga podrži. Mogli su oni da pozivaju, Allah je ga odabrao. I od dokaza da je inša Allah bio iskren u svom pozivu jeste i to što se njegova dava proširila po umetu. Jedno od najboljih dijela koja je šeh napisao U svom tom misionarskom radu je poznato djelo tri temelja. Poznato djelo, tri temelja i njihovi dokazi, tri osnovna temelja. To djelo je ših napisao jednim izrazito to jednostavljenim stilom, načinom, a riječ je o tri pitanja za koja će čovjek biti pitan ka pitanu kablu. Ko je tvoj gospodar? Koja je tvoja vjera i koji je tvoj poslanik samoz? Ono što svaki musliman mora poznavati. Ono što svaki musliman mora poznavati. I ovu ovo kratkoj djelovu poslanicu tumačio je svojim učenicima i savjetovalo da se tumači i prenosi običnom narodu. U ovoj kratkoj poslanici pojasnije ono najosnovnije što svaki musliman treba da poznavi. Najosnovnije što ne smije nijedan musliman ne poznavati. Kada je u pitanju vjerovanja Allaha, kada je u pitanju vjera Islam, kada je u pitanju vjerovanje, poslanika sallallahu alaihi wa sallam ko je Mohamed, šta je Islam ko je tvoj gospodar, ko je Allah, kako prepoznaješ Allah, po čemu znaš ko je tvoj gospodar šta je teuhid, šta je širk dakle najosnovnija, naj, najbitnija pitanja, i Allah je dao reketa ovom dijelu, da mislim da danas nema ni jednog jezika na Dunjalku a da nije na njeg prevedeno ovodje, mislim da nema ni jednog jezika danas, a da nije na njega prevedeno ovodje, stotina jezika danas, čak je prevedeno i na naš jezik, da davne 1910 76. godine. Nije od 92. 92. kada su Arabi došli i tako dalje, humanitarne organizacije, nego 1976. prije koliko godina? Prije 46 godina. Koga je preveo i koga je izdao? Preveo ga je prvi doktor nauka u islamskoj zajednici. Rahmetli Ahmed Ahmed. Smajnović. je prvi doktor islamski nauka u Bosni i Hercegovini koji je doktorirao na poznatom Azharu šerif u Egretu A ta njegov prijevod ovog djela tri temelja štampala je islamska zajnica, ta rješinstvo islamskih zajnice u Bosni i Hercegovini Sarajevo. U deset, u deset hiljada primjeraka štampal je oslobođenje u Sarajevo, tu je dakle prvo izdanje ovog djela na našem jesku. Koga je štampala islamska zajnica? Ko je prevo ovo djelo? Ahmed Smailović. Kažu Vehabije, Vehabije, Vehabije, Vehabije Muhammed Abdul Vehab i govor o njegovom životu i djelu. Prije više od 40 godina je bio prisutan u Bosnjskom za vrijeme onog režima. U 10.000 primjera, kako ga je stampo Islamska zvezda. Islamska zvezda, koga je preveo doktor Ahmed Smailović. Ahmed Smailović. I ne samo da je preveo ovo djelo, nego je napisao uvod, kratku biografiju Šeha Muhameda ibn Abdul Kratku biografiju šeha Mohameda ibn Abduh Wahaba, koju ćemo inša Allah ta'ala sutra pročitati. Da vidite kako je o njemu pisao dr. Ahmed Smajlović. Nakon toga ovo dijelo biva prevedeno drugim prijevodima i štampano u mnogim većim tiražima, mnogobrojnim. E, također se prevode komentari ovog dijela i tumači se dijelo na islamskim predavanjima. Dijeli se u vidu brošure besplatno. Dakle biva štampano u desetinama hiljada primjeraka i dijene među muslimanima zbog svoje bitnosti i koristi. Zbog svoje bitnosti i koristi. I zbog toga, uz Allahu subhanahu wa taala pomoć, mi ćemo se u narednim sedmicama družiti sa ovim izrazito bitnim sažejetim korisnim djelom. Dijelo koje je bitno, a u isto vrijeme je sažeto, korisno, jednostavno. Drušćemo se s ovim dijelom uz kratki komentar i pojašnjenje kako bi uz Allahum subhanahu wa ta'ala pomoć i dozvolu svi zajedno se koristili i od sebe otklonili neznanje ili posjetili se na ono što već znamo. I kao što sam već spomenuo, Allah je dao bereketa ovom dijelu. Izučava se na islamskim universitetima, školama, diljem islamskog ummeta, izučava se na islamskim predavanima. Šta više, ovo dijelo je... Početno je dijelo kojeg većina islamskih učenjaka danas savjetuje učenicima, početnicima da na početku svog učenja izučavaju. Prvo dijelo kojeg savjetuju da izučavaju kaže započne sa tri temene. Prvo nauči na pamijet ga, čitaj ga pred nekim učiteljem, pre šehehom, pred alimom, prisustuj predavanjima, izučava njegov komentar. U njemu nije govorio ništa bez dokaza. Šta god je spomenuo, Spomene određenu tezu, citaj kaže, a dokaz su riječi izvišenog alaha, tako je tako. Dokaze hadis tako je tako. Ništa nije govori o sebi. Sve što je spomeno, spominje se dokazom. Sve potkripio sa dokazom. Čime nas odga da vjeru uzimamo sa dokazima. Da ne uzimamo slijedeći slijepo drugi. Nego sve što učiš Od vjere uči i sa dokazima. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da ovo što smo čuli i rekli bude dokaz za nas, ne protiv nas. I molimo ga subhanahu wa ta'ala da se smiluje šijehu Muhammedu ibn Abdu'l-Vahavu da mu oprosti grijehe. Da ga spoji u džennetu sa poslanicima, vjerovjesnicima, šehidima i dobrima. Da i nas samima spoji u džennetu. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da uzdigne tauhid i sunnet i one koji pozivaju tauhid i sunnet da ih pomogne na tom putu da učini nas od onih koji pozivaju Kur'an i sunnet i ispovjedanje tauhida uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala i molimo ga subhanahu wa ta'ala da uništi širk i one koji pozivaju širk i da iskorjeni širk koliko god je moguće iz ovog ummeta i da učini nas od onih koji se borje protiv širka i molimo ga subhanahu wa ta'ala Da nam oprasti grehe, da nam se smiluje. A naša posle nadave, alhamdulillahi rabbil alameen. Salavat i salam ad russim unallahu muhammeda. Nigu časno korec i suplemeti, ashabi.